Uste dut ta rapostia ikaldin gure kesteone guztiak on seren uh, bai numerikal ditik fibropitita ta zuio zono eta uh, uh, nola nolai gain dugun denak berden boan eta fite eramaiteko uh, berden bezala. Hor, uh, sekurtamen batek du eta enetako pozizioan egun bat zen gehu zedererak erantu, bon, uh, hor, pentsatzen gu nien eta gehiago eraintzina, bera, bon, 6 hilabetez eta bariatuko dugu gehiago, bon, ez da mentu azazki eta erandu ere artian zerbait erkiko zela hor daikatzeko. Bon, uh, hor taz, uh, uh, plaza erandia dugu, gehu, Uh, hartzen gainenea erandugu erandu, eta bon, zatekila gehiago hartz uh, lasatziak eta gal, galtuagoen gatik uh, zen, askara eta bon, uh, erandugu ez arrastatzez benabai sekulakoz gehiago ikartez. Eta ditan duzu, uh, kontsideratuak zireztela gobernotik, uh, gaurko hitz hartzearen ondutik edo beti behar dala ere gihiletik lanean izan? Beti behar da lanian izan eta sikula lasatu behar hor badaki gohola dela eta badugu indar bat indargaitza bortuko autetxeak eta osapsek e, e, denek ez dute politika hartzen beginetik bena bai territorian politika nazional amanaztia eta hori guentako indargaitza da eta uste dut ministroak eta gobernamentuak komplintututen hori. Miresker. Mir esker zuri.